Onsdag den 2 november 2022 i ett skogsområde utanför Vetlanda hittas en ung kvinnas kropp. Och vi kan bekräfta att det är den försvunna kvinnan som anträffats och de anhöriga är underrättade. Hon har varit försvunnen i två och en halv vecka och hennes försvinnande har skakat om hela bygden. Den här typen av händelser påverkar med medborgarnas känsla av, av trygghet- två unga kvinnor är häktade i mordutredningen Petri Krim om Tove i Vetlanda och de misstänkta kvinnorna jag heter Linus Lindahl och jag heter Fanny Hedén. Hej och välkomna till Petri Krim. De senaste veckorna så har vi, du och jag Linus och många med oss sett en bild spridas i sociala medier, en ung tjej med rödlockigt hår, 21-åriga Tove. Hon försvann efter en utekväll i Vetlanda i mitten av oktober. Det var en stor sökinsats efter henne och många hoppades förstås att det skulle gå bra att man skulle hitta henne. Men förra veckan kom då beskedet att Tove hittats död i skogen. Vi tar upp det här fallet idag för att sammanfatta det man vet hittills och för att reda ut vad som gör att det här har blivit så uppmärksammat. Två unga kvinnor sitter nu häktade i den här utredningen som gäller mord, människorov och gravfridsbrott. De är båda ostraffade sen tidigare och nekar till brott. Och att det handlar om just två unga kvinnor som misstänks för den här typen av brottslighet, det sticker ju ut. Och det ska vi titta närmare på i det här avsnittet. Och hur det här har påverkat Vetlanda, en liten stad med 14 000 invånare, det ska vi också ta upp. Vilket ansvar har polis och kommunen när något sånt här händer? För det är faktiskt inte alls länge sedan som Vetlanda skakades av ett annat brott som blev väldigt medialt uppmärksammat. Vi ska också nämna att vi har varit i kontakt med en anhörig till Tove som har godkänt att vi använder hennes förnamn. Tove studerade till läkare i Linköping men tog ett uppehåll från studierna den här terminen och flyttade i augusti tillbaka till Vetlanda. Den 15 oktober är hon på krogen i centrala Vetlanda. Vid midnatt har Tove kontakt med barchefen och de sätter sig ner och pratar i ungefär 10 minuter. Barcheferna har sagt till Aftonbladet och Expressen att Tove letar efter en veninna. Tove lämnar klubben vid klockan ett på natten till söndagen tillsammans med två kvinnor och hon leder en cykel. Tove och de två kvinnorna som hon lämnade krogen med går till en av kvinnornas lägenhet. P4 Jönköping har pratat med två vänner till Tove och de två unga kvinnorna som säger att det har funnits en konflikt mellan Tove och en av dem. Tidigare under den här kvällen ska de ha bråkat igen men kom överens om att gå hem till en av kvinnorna för att reda ut allt. En av vännerna berättar för P4 Jönköping att hon pratat med en av kvinnorna dagen efter kvällen och då har hon sagt att allt varit lugnt och att Tove lämnat lägenheten vid tiden. Under natten får Tove ett samtal från sin pojkvän och enligt polisen säger Tove att allting är bra och att hon är på väg hem. Inget hon säger där tyder enligt pojkvännen på att något skulle vara fel men Tove kommer aldrig hem. P4 Jönköping. Enligt polisen ska hon vara 160 cm lång och rödhårig och senast hon såg spar hon vit och svarta kostymbyxor. Troligtvis har hon varit försvunnen sedan natten mot söndagen. Rickard Findal som är chef för grova brott vid Jönköpingspolisen berättar i tv-programmet Efterlyst att Toves telefon ska ha kopplats upp mot en mast strax före fyra tiden i norra delen av Vetlanda. Grannar till lägenheten där Tove och de två tjejerna var hör dunsar från den här lägenheten under natten och reagerar. En av grannarna berättar för oss att han ringt på hos kvinnan. Han ringer på två gånger utan att någon öppnar och sen berättar han att de möts i trapphuset. Och enligt grannen så säger kvinnan då att hon har tagit hand om sin kompis som är full och att det är därför det har låtit från lägenheten. Kvinnan ska sedan ha sagt att hon väntar på sin mamma som ska köra henne till McDonalds. Att hon skulle köpa mat till sig själv och kompisen där. Grannen erbjuder sig att köra kvinnan istället så de åker dit tillsammans. Kvinnan köper mat och på vägen tillbaka så stannar de enligt grannen eftersom hon träffar några hon känner. De pratar en stund och sen åker hon och grannen hem. Klockan halv tolv på söndagen anmäler Toves anhöriga henne försvunnen. Hon har inte kommit hem efter utekvällen och senare samma dag inleder Missing People sökandet efter henne. Tessan Jigfjord, till vardags i Missing People så är jag verksamhetsledare för hela Jönköpings län. Och vid insatser så är jag då operativ chef, oftast när Missing People har en insats. Tessan Jigfjord är den som håller i sökinsatsen efter Tove. Och hon är också den som håller kontakt med media. Vi fick ju in en anmälan ifrån anhöriga som är det, det vanligaste sättet som Missing People får innan, eh, får sina ärenden. Så vi var ju igång redan på eftermiddag och sökte fast bara vi internt så att säga, som är med i Jönköpings, Missing People i Jönköping. På måndagsmorgonen har Jonas Lindell som är lokalpolisområdeschef för Höglandet möte med andra chefer från områdena i närheten. Då kommer försvinnandet på tal och att polisen misstänker att ett brott kan ligga bakom. Jonas Lindell synkar med sina kollegor och informerar sedan fler om vad det är som händer. En av mina första åtgärder redan under, under måndagen var ju att eh, kontakta Vetlanda kommun och informera eh, dem eh, om att det här har inträffat och jag ser att det här, alltså om, om, om inget oförutsett händer i det här så, så, så kommer det här ge en, en eh, stor påverkan på lokalsamhället både utifrån att, att massmedia visar intresse för ärendet men också utifrån att allmänheten och medborgarna då blir oroliga och att det börjar spekuleras och så vidare och det här. Det här är något som jag tycker är viktigt att, att kommunen, de, de får inte liksom komma och vara, vara tvåa på bollen utan de, ska, de måste kunna jobba förebyggande dem också och då, då handlar det om att vi måste kunna samverka det, Den kontakten tog jag redan på måndag och delgav dem var vi stod just då och den informationen som jag kunde lämna. Då. Missing People tar kontakt med polisen från start och på måndagen kallar de till sin första skallgång med allmänheten som hålls denna regniga kväll. Och engagemanget är stort. Tessan gick igen. Det vräkte ner och det var mörkt och det var kallt och, men ändå så jag tror vi hade 400 sökare då. Ja, 300 kanske var det på måndag. Så då kände vi att det här det kommer ju bli stort och det, det ju på måndagen utgår Missing People från en ishall och efter det byter de bas till Vitala vallen i Vetlanda och det är därifrån de utgår framöver. Det är en klubbstuga och sen kommer det väldigt mycket folk som man då ska försöka göra sig hörd, hälsa välkomna och tala om hur de ska, eller ja, vi har ju vissa regler som man ska följa, inga sociala medier och respekt och sekretess och försäkringar och eh, sen delar man ju upp dem i grupper därifrån och försöker få iväg dem ut i skogen så fort som möjligt Det är ungefär 25 000 personer om året som försvinner i Sverige och de flesta av dem de hittas snabbt utan någon större dramatik men oftast är orsaken depression eller självmordsbenägenhet och det är väldigt sällan som den försvunna personen hittas död och ännu mer sällan som det handlar om att ett brott har begåtts De två unga kvinnor som ska ha umgåtts med tov under kvällen hon försvann hämtas in till förhör och blir anhållna misstänkta för människorov under mondan. Och från början är de skäligen misstänkta, alltså den lägre misstankegraden. Men misstankarna stärks och några dagar senare hålls häktningsförhandlingar med de misstänkta. Så här lät det i P4 Jönköping. Här inne på Eksjö tingsrätt så har förhandlingarna precis avslutats. De båda kvinnorna fördes in i rättsalen var för sig av civilklädd polis. Och efter en kortare överläggning så meddelade rättens ordförande att de alltså häktas på sannolika skäl. Vilket är den högre misstankegraden. Enligt åklagaren är båda de här kvinnorna bekanta med den försvunna Tove. Men båda två nekar till brott. Kvinnorna häktas med restriktioner och får alltså inte ta emot besök, ha kontakt med andra genom elektronisk kommunikation eller vistas med andra häktade. De har alltså ingen koll på vad som händer utanför häktet. Under veckan inleder polisen en så kallad särskild händelse, vilket innebär att polisen kan kalla in förstärkning från andra regioner. Och det är minst sagt ett stort pådrag. Polisen, räddningstjänsten, hemvärnet och missing people, alla söker efter Tove. Man använder hundar, drönare, båtar med sonar och helikopter med värmekameror i sökandet. Ett område i en radio om två kilometer runt Vetlanda söks igenom. Toves försvinnande uppmärksammas stort i media och i Vetlanda blir det såklart också mycket snack och spekulationer om vad som kan ha hänt. Och det är ju inte så bra om man gör det och går i en och det finns anhöriga och ja, nära vänner. Det är inte kanske alltid så trevligt så det är något vi trycker ganska hårt på att det, det låter man bli. Tessan Jigfjord från Missing People igen. Jag brukar alltid säga det när jag har pratat färdigt att, att man ska behandla det här precis som att tänka på att det är er egna anhöriga vi letar efter. Då får, det känns som att man får folk att tänka till då. Tessan Jigfjord hamnar i centrum för det här stora engagemanget. Hennes telefon går varm under de här dagarna och hon lägger mycket tid på att besvara frågor från media och från de boende i Vetlanda. Det berör hela stan. Eh, många känner den försvunna. Så, alltså det spelar ingen roll utan alla är påverkade. Även om de inte har varit med och letat så är, så är alla påverkade på ett eller andra sätt. Och det är liksom, man går fram i bara man skulle gå in och handla och försöka fylla på kylskåpet hemma. Så, alltså det, det tog ju tre gånger så lång tid för att alla ska stanna och prata. Den stora sökinsatsen avslutas några dagar senare eftersom de största områdena då letats igenom utan resultat. Polisen fortsätter att söka men i mindre skala och fokuserar nu mer på att följa upp den stora mängd tips som kommit in. Polisens sökinsats efter 21-åriga vi i Vetlanda ändrar nu inriktning. Och det gör den bland annat eftersom mycket tips har kommit in, säger Johnny Gustafsson som är polisens presstalets Det är ju också rimligt med tanke på att det är ju väldigt många människor i, i den här staden som känner till de här inblandade familjerna och som vill vara med och bidra med allt vad man möjligtvis kan. Sen blir det egentligen ganska tyst om utredningen fram till onsdagen den 2 november, 17 dagar efter att Tova anmäls försvunnen. Under dagen omhäktas de två unga kvinnorna. Man släpper på restriktionerna vilket gör att de kan ta del av tidningar och medier, omvärldsbevakning helt enkelt. Men de är fortfarande häktade, misstänkta på sannolika skäl för människorov. Och några timmar senare går polisen ut med att en kropp har hittats i ett skogsområde utanför Vetlanda. När Tessan Jigfjord från Missing People får besked om den hittade kroppen är hon i Jönköping. Det var lite kluvet där när man skulle ha en föreläsning för 100 personer om man vet vad som hände i Vetlanda. På kvällen har vi en pressträff och det är chefen Jonas Lindell som inleder den. Idag har polisen i en riktad sökinsats anträffat en död kropp. Och vi kan bekräfta att det är den försvunna kvinnan som anträffats. Och de anhöriga är underrättade. Richard Findal, som är gruppchef på grova brott vid Jönköpingspolisen berättar om vad som lett dem fram till fynplatsen. Kvinnan är anträffad av polispersonal i ett skogsområde öster om Vesanda som framträtt som intressant i förundersökningen efter ett noggrant och systematiskt polisarbete står bestående bland annat av kartläggning. Av de misstänktas, förhavanden och rörelser. Rapporteringen om det här fallet har varit överallt kan man säga. Och det har kommit nyheter eller nya uppgifter nästan varje dag under mer än två veckors tid. Lokalpolisområdeschefen Jonas Lindell ser flera anledningar till att det här fallet har blivit så uppmärksammat. Dels så berör det alltid eh, mycket när det är unga människor som... som eh, Ja, framförallt blir utsatta för ett brott. det har vi ju flera, <hör> flera fall i, i, i närtid som, som visar. Vi har Lisa Holm-ärendet till exempel och vi har fall, fallet med Vilma i Västra Götalands. Så, så liksom, det, det, det, det väcker uppmärksamhet när, när det är unga människor som är utsatta sätt för den här typen av brott en annan aspekt som, som jag tror är påverkar just det här fallet och som, som, som ju är väldigt unikt det, det är ju att det är två unga kvinnor som är, är misstänkta för det här det här brottet så det, det sen, sen skulle jag ju tro att, att i en mindre stad så så får det också en annan, en annan uppmärksamhet utifrån att man många känner de inblandade personerna och, och då blir man engagerad. I måndags gick åklagare Adam Rullman ut med att utredningen nu också gäller misstankar om mord och gravfridsbrott. Det är ju eh, syndet som gjordes i slutet av, eller i mitten av förra veckan som är avgörande för, för att vi utökade till till, till mord och och, och det här följdes upp sen igår tisdag med att de misstänkta kvinnorna nu delgivits misstanke för mord och gravfridsbrott. De förnekar alla brottsmisstankar som läggs dem till last och de har ingenting med försvinnandet eller vilkans död att göra. Det är deras inställning. Och vi ska också säga att vi har sökt de misstänkta kvinnornas advokater men utan framgång. Att det blir ryktespridning om något sånt här är ju inte alls konstigt. Det rör också unga personer som såklart snackar om vad man hört och tror har hänt. chefen Jonas Lindell igen. Jag kan också tro att, att polisen äh, behöver bli än mer aktiv till exempel i sociala medier och jobba med att möta, möta äh, rykten. Äh, och jag vet också om att, att det har florerat mycket rykten i det här enskilda ärendet. Det jag skulle vilja säga är att man behöver vara lite källkritisk och, och faktiskt inte svälja allt som skrivs. För det är mycket spekulationer och allt som står på sociala medier är inte sant. Vi försöker ha en, en, en närvaro i Vetlanda med våra områdspoliser så att de kan de kan möta, möta ungdomarna eh, liksom i, i in real life och, och, och samtala med dem och, och ja, både för att kunna kunna lugna och dementera rykten men också för att kunna eh, ta emot. Eh, Ta emot tips som skulle kunna hjälpa oss i vår utredning. Som vi varit inne på så är faktumet att det är två unga kvinnor som sitter häktade i det här fallet. Något som gör att fallet sticker ut. Men hur ovanligt är det då med kvinnliga gärningspersoner vid den här typen av grova brott? Rent generellt så när det gäller kvinnor och att misstänkas eller dömas för brottslighet då är det ju betydligt vanligare med ringa stölder eller drogrelaterade brott. Det här med, med våldsamhet brukar ju väldigt sällan dyka upp i sådana sammanhang. Så misstänkta kvinnor för, för grovt våld är ju extremt ovanligt. Det här är Thea Fredriksson. Hon är kriminolog på Stockholms universitet och forskar på kvinnlig brottslighet och framförallt hur kvinnliga offer och förövare porträtteras i media och skönlitteraturen. När det kommer till våldsbrott som mord och dråp och så vidare- så är förövaren i ungefär 10 procent av fallen en kvinna- om man jämför med ungefär 20 procent för övrig brottslighet. Och T. Fredriksson menar att forskarvärlden är relativt överens om varför det ser ut så- det hänger ju ihop med olika normer kopplade till så här, hur man ska och bör föra sig som man kontra kvinna. Och hur du ska föra dig som man. Är ju, där premieras ju mycket mer risktaganden och det premieras att vara stor och stark och tuff. Om du i scen sätter samma typ av liksom våldsgöranden som kvinna så är det ju dubbelt. avvikande direkt. Du avviker både, både mot lagen och mot normer för hur kvinnor ska vara. Så att det straffas ju liksom socialt mycket tidigare. Och det här tror Tia Fredriksson kan ha bidragit till att fallet med tov har uppmärksammat så mycket. Det avviker ju dels rent statistiskt men också, tänker jag, i termer av bemötande eller i termer av hur vi tar till oss den här typen av nyhet när det händer. Och så blir vi ju mer benägna och uppmärksamma en sån här sak för att det liksom sticker ut i relation till vad vi förväntar oss. Förväntar vi oss att en, en ung kvinna ska ha dödat en annan ung kvinna eller förväntar vi oss att det är en stor, stark, främmande, läskig man som ska ha dödat en ung kvinna? Och bryter ett brott mot de här förväntningarna så blir det ju mer uppmärksammat och mer liksom sensationellt på något sätt. I de fall där kvinnor väl begår våldsbrott så kan det ofta ha föregåtts av annan brottslighet- eller vara en konsekvens av att till exempel kvinnan själv- har utsatts för våld under en lång period innan det till slut brister. Och Thea Fredriksson menar att ytterligare en faktor gör att det här sticker ut- och det är att de två häktade kvinnorna är ostraffade. Det är väl också en grej som sticker ut med det här fallet. Att de här misstänkta kvinnorna liksom bockar av väldigt många normativa- förväntningar någonstans. Unga, tidigare ostraffade till synes ordnade skötsamma tjejer är ju ingen man förväntar sig ska vara en våldsverkare. Så att det här med att media tar fasta på att de är tidigare ostraffade spelar ju någonstans in i sensationslystenheten i det här. För det målar ju upp lite av en så att det här kunde varit din granne eller din kollega din kurskompis som gör de här våldsamma sakerna från ingenstans. Och som vi nämnde tidigare har Thea Fredriksson forskat mycket på just hur kvinnliga offer och förövare porträtteras i media och skönlitteraturen. Och hon menar att det här fallet inte passar in i den stereotypa berättelsen som man är van vid att se. På offerskapssidan så är ju det här fallet väldigt i linje med det. Vi har liksom någon, någon ung, oskyldig kvinna som drabbas av våld till synes från ingenstans. Ingen förstår riktigt varför det blir stor uppslutning kring att hitta den här försvunna kvinnan. Det är, liksom, det är en väldigt klassisk offerskapsporträttering i media kring henne. Och... Vanligtvis så brukar man ju vilja göra skillnad i det mediala landskapet på offer och förövare. Så att man vill måla upp ett väldigt oskyldigt offer och man vill måla upp en stor, styg förövare för att det liksom spär på de här kontrasterna. Det är lätt smält, det är ett narrativ som är gångbart i samhället. Men det blir ju svårare när det också är unga till synes ordningsamma kvinnor som nu är misstänkta. När polisen bekräftar att Toves kropp hittats i ett skogsområde öster om Vetlanda har kommunen rustat upp för krishantering. Vid stora händelser som till exempel det här och knivattacken i Vetlanda i början av 2021 och andra situationer som rör invånarna aktiverar kommunen en stödgrupp som kallas POSOM-gruppen och det står för psykiskt och socialt omhändertagande. Marianne Karlsson, hon är vård- och omsorgschef i Vetlanda kommun och hon är med i den här gruppen. Posomgruppen i Vetlanda är ju en grupp som... Eh... Vid akuta tillfällen, exempelvis eh, någon bil också vid lite större situationer så går, eh, aktiveras posom av eh, exempelvis landcentralen, polis, ambulans. Kommunle kommunledningens kan också aktivera posom. Och när posom aktiveras så åker man alltid två. När eh, det kan vara till ett vanligt hem, ja, någon har försökt att man är bakom polisen eh, och vi stör inte så eh, kan vi köra lokaler. Eh, det vi alltid är noga med att poängtera det är att vi är med människor när vi kommer ut. I samband med pressträffen där polisen berättar att Tove har hittats träffar Posomgruppen Allmänheten i missionskyrkan i centrala Vetlanda för att möta behovet av stöd och samtal bland invånarna. Helena Karlsson är också med i den här gruppen. Hon berättar om kvällen i missionskyrkan. Det var lugnt, det kom inte jättemånga och det vet man aldrig innan. Vi har haft händelser, vi har haft 300 som har kommit. I det här fallet så var det ja, 50-tal eh, som kom. Det var både släkt och vänner och eh, även invånare i Vetlande kommun som eh, kände att man ville komma bara för att sitta ner en stund och i tystnad eller lyssna på musik. chefen Jonas Lindell. Efter pressträffen så åkte vi, åkte vi dit för att, för att eh, möta de som fanns där och, och kände att de behövde träffa en polis. Att vi... Vi försöker finnas på plats så mycket vi kan. Det var ju, många, det var ju människor som var, som var ledsna såklart, som var där för att tända ett ljus. Och, och det var också mycket, mycket personal som, från Vetlande kommun som var där och, och, och hjälpte till med, med det omhändertagandet. Och, och mycket handlar ju om att faktiskt bara, bara finnas där och lyssna när människor är i kris. En annan händelse som skakade Vetlanda var knivattacken i mars 2021. Det här har vi på Peter Krim gjort ett avsnitt om tidigare som heter just knivattacken i Vetlanda om man vill veta mer om det. Och det som hände då var att en 22-årig man beväpnad med kökskniv gick till attack i centrala Vetlanda och högg sju personer. Alla överlevde och 22-åringen dömdes till livstidsfängelse för de sju mordförsöken. Och att ett mindre samhälle på så kort tid varit med om så tragiska händelser, det sätter ju sina spår. Jonas Lindell igen. Jag har ju full respekt för och har full förståelse för att den här typen av händelser påverkar medborgarnas känsla av trygghet. Uh, och uh, även då efter den här uh, händelsen 2021 med en knivskärning i Vetlanda så var ju det här uh, superaktuellt och en viktig, viktig uh, del att, uh, att jobba med. Han har suttit på sin chefsposition i fem år och berättar att de här händelserna har gjort att trygghetsskapande blivit extra prioriterat. Tittar jag på de faktiska siffrorna kring brottsutvecklingen i Vetlanda så sticker inte Vetlanda ut på något sätt i förhållande till andra kommuner i motsvarande storlek. Det är till och med så att de har lägre brottslighet i vissa brottskategorier. Och denna, den tycker jag är viktig att vi kan kommunicera och förmedla till medborgarna att risken att utsättas för ett brott i Vetlanda är inte större än på de flesta andra orter. Eh, därmed kan man inte ta ifrån människan eh, deras känsla om otrygghet. Och den må, måste vi ju jobba med. Kommunens grupp var aktiv efter knivattacken i Vetlanda. Och det var den första stora händelsen där de kopplades in. Helene Karlsson berättar om vilka lärdomar de tog med sig därifrån. Där fick vi börja tänka om och tänka på vår säkerhet. Också när vi samlas, som vi gjorde då också i en... Vi samlades i kvinnationskyrkan- så nu tänker vi till att vi har inte öppna dörrar och eh, ja, tänker till vilka det som kommer in i lokalen. Vi har också eh, tänkt till så att vi har tydlig märkta kläder som vi också fick lite kritik för att, visa, att vi inte var så tydliga. Så nu har vi eh, enhetlig västpåse eller stor eh, ja Lite annat också vi har tänkt till som vi som är er oss erfarenhet och lät oss efter de här händelserna. Och det är också den här gruppen som har arrangerat en minnesplats på torget i centrala Vetlanda. Och där har de fortsatt möta personer som drabbats av händelsen på olika sätt. En av dem som varit vid minnesplatsen är Tessan Jigfjord från Missing People. Det är jättetragiskt det som har hänt. Men... När det har gått så lång tid också så börjar man ju liksom känna att det kanske inte blir så bra det här. Och då är det samtidigt skönt i alla fall att veta att personen hittas istället för att må. Det finns ju eller höriga familjer som inte har fått något svar. Och det är jätteviktigt tror jag. Man känner sig prioriterad att man får ha varit med. Alltså, alltså inte i ärendet i sig, utan just det här att se att när det verkligen händer något, då ställer man upp. Att alltså, de se det här engagemanget i stan, alltså det är helt enormt. Det, det är svårt att se, alltså, beskriva förrän man ser det. Missing Peoples arbete i det här fallet hyllas av polisen Jonas Lindell. De har ju gjort ett testjobb i det här ärendet där, där man, man har... Ja, men både visat på medmänsklighet men också en, en professionalism i, i sitt agerande och organisera de här sökinsatserna. Jag bor själv i i Vetlanda kommun och, och mina vänner och bekanta är ju har ju varit väldigt engagerade i det här också så att man ja, jag märker ju liksom att att, att att det pratas mycket, det spekuleras och och att man, att man då är involverad i ett ärende då, då, då får man sätta sig lite vid sidan om och, och stålsätta sig för att inte liksom vara med och spekulera för att det, det kan jag inte göra i min roll utan då får man, får man sitta tyst och, och ha respekt för att de behöver prata men man kan inte liksom bli en del i det själv. Men han säger också att det här har varit en utmaning att skilja på rollen som polis och en medborgare som dras med i snacket om det stora samtalsämnet i stan. Ja, det är jättesvårt, det är jättesvårt. Men superviktigt, både utifrån ett, ett rättssäkerhetsperspektiv- men också utifrån ett förtroendeperspektiv. Det, vi, vi ska inte ge oss in i varken spekulationer- eller, eller bryta mot sekretess. Så det är ju jättesvårt jätte, emellanåt, men, men viktigt. Vad det är som verkligen har hänt här- kommer vi förhoppningsvis få veta om ett tag. Polisutredningen fortsätter och vi kommer såklart återkomma- när något nytt händer. Du har lyssnat på P3 Krim om försvunna Tove och de ovanliga mordmisstänkta. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reportrar var Jennifer Albom och Linnea Vannefors. Tipsa oss gärna på petrikrim@svartisradio.se eller på 073-461 2915 och där nårrar oss också på signal. Och följ oss på Instagram där vi heter petrikrimpodden och där kan du också skicka meddelanden till oss. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Fanny Hedenmo. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.